а я вже не погоджувався. Напередодні першого травня, коли у нас був святковий вогник, я вже було зібрався додому, як вона зайшла до мене в кабінет і почала умовляти поїхати до неї, провести святковий вечір у двох або просто погуляти вулицями. Тим більше, що чоловік її сьогодні чергує. Я не погодився, казав, не доведеться до добра закінчилася сльозами, було, виявляється, сприйняте, як капості з мого боку. І тоді ж уночі уперше приїхала до мене швидка. Але я ніяк не міг зв'язати виклик з нашою розмовою. Тепер собі пригадую та співставляю. Кожний такий виклик бував після чергової неприємної розмови на цю тему. Щоправда, останнього разу коли приїхала газова інспекція, то ніяких розмов перед цим не було. Двері кабінету тихо відчинилися, і так само тихо увійшла секретарка. Як завжди елегантна, приваблива, але зніцно стиснутими устами. Не дивлячись ні на Маринича, ні на Коропа, підійшла до стола, мочки поклала якийсь папір, і так само без жодного слова вийшла з кабінету щільно причинивши за собою двері. Гапан прочитав папір і з явним полегшенням зітхнув. Ось подала заяву, просить звільнити її з роботи з завтрашнього дня. «Як на мене, рішення дуже правильне», – сказав Короб. «Мабуть, за даних умов це найкраще», – погодився Маринич. «Жена Іванівна, видно, дуже швидко приймає важливі рішення». Принаймні, робить це значно рішучіше, ніж інший. Повертаючись до перерваної сповіді гапана, додав. А щодо останнього виклику, то його також підказала чоловікові Жанна Іванівна. Хоч неприємної розмови у вас із нею перед цим. І не було. Тут зіграло інше. Ми в той день якраз були в інституті Жанна Іванівна. Чисто випадково довідалась про те, що кучерявий працівник міліції. Вона й подумала, що міліція, можливо, цікавиться тими фальшивими викликами. І щоб відвести підозру від працівників інституту, а отже й від себе, вона наказала чоловікові в той день викликати до гапана газову бригаду. Подумають, злоумисник не з інституту, раз він не знає, що міліція вже зацікавилася тими викликами. Вхід, можливо, і не дуже продуманий, проте психологічно зрозумілий. І свідчить Жанні Іванівні, як то кажуть, пальце у рот не клади. Ось так Григорі Антоновичу. Маринич, а за ними короб, підвелися. Про ваше остаточне рішення щодо цієї прикрої історії, ви сподіваюся, Мене повідомити. А як же, неодмінно, вийшли на вулицю. Сонце уже сховалося за будинки. Небо було чисте. Маринич набрав повні груди повітря, шумом видихнув, лукаво глянув на коропа. Ну, що, Костю, не підвів я тебе? Цікавий матеріал. Що й казати? Це не те, що квартирні злодії. Є над чим подумати, кого звинувачувати, кого захищати. Короб не відповів. Видно, також думав про це. Кінець книги.